Cu Domnului peste noi tu, Sfânt soldat, Sfânt soldat, ai viridoa întotdeauna cu și veci, veci, lor, Slavăție, Sfânt soldat, măcelă, măcelă, măcelă, măcelă, de mor so s adevăratâtne să un sale. ale să viți da la Și Ură, al Patriarul Constantinopold, la ne-a simță drept, S-o duneșești pe noi, și a noșteptându-ne tuturor sfinților, Să nimidiască, să, să ne mântuiască prea noi ca un bun și de oameni viitor. Amin. Uru.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 trebuia să vină înaintea Mântuitorului. De asta se cheamă Sfântul Ioan Botezătorul și înainte mergătorul al, al Domnului. Era supranumit glasul celui ce strigă în pustie. Acest glas iubiți credincioși striga în pustiul Iordanului și la propriu și la figura din cauza că el a trăit într-adevăr în pustiul Iordanului și cum îl descrie Evanghelia, era îmbrăcat în haină din păr de cămilă, încins cu o curea din dobitoți mort, încălțat cu sandale, mânca aprite și propovăduia cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Acest înger întru, fapt pentru care în iconografia ortodoxă este pictat și cu arii, acesta avea să împlinească prima parte a botezului, botezul creștinesc acela din apă. Dragi credincioși, după cum am vorbit de multe dăți, botezul Domnului. Deschidea poarta nașterii a doua a noului Israel, a noului a, a creștinismului, care este supranumit noul Israel. Sfinții părinți cercetând Sfânta Scriptură au găsit de cuviință că au fost mai multe tipuri de boteze, rămânând unul singur să se împlinească. Dacă mergem pe această sfundare, care se practică în această sfântă taina botezului, primul botez ar fi potopul Noie, care a venit din mânia lui Dumnezeu și nu a găsit pe pământ ceva viu, adică în fapte bune decât o suflete, Noie cu fiii lui și cu soțiile lor. Acel botez care a fost spre regenerare era din apă, că a înnecat pământul și totodată a înnecat tot ce era viu. A arătat Dumnezeu munia că cercetând pământul nu a mai găsit nimic curat de pământ. Și ca să înțelegem acest lucru, cum găsim noi în casele noastre? Când cercetăm domeniul nostru care este proprietate, cât de mic sau mare ar fi, ca un gospodar, ce îi trebuiește și este viu, lași, ce nu, tai și arunci în foc. Așa să ne-l închipuim și pe Dumnezeu când a cercetat pământul atunci în timpul lui noi, toți s-au abătut, toți netrebni s-au făcut, nu mai era om care se mai slujea lui Dumnezeu. Al doilea botez ar fi trecerea prin Marea Roșie a poporului Israel. De acum avea să se contureze creștinismul, poporul mesianic. Trecerea prin Marea Roșie. L-a anecat pe Faraon, salvându-l pe Israel din robia, Bavil, din robia Faraonului. Nu a trecut poporul lui Israel până la gât ca printr-o apă mare, rămânând i o parte a corpului afară. Și s-a făcut prin minune dumnezeiască la semnalul, la semnul cu toiava lui Moise, Marea s-a despicat făcându-se perete în stânga și perete în dreapta. Și cum spune înțeleptul Solomon, cărare de s-a făcut prin adâncul mării și pașiște verde, că a durat câteva zile trecerea mării roșii. Iar caii care trăgeau tot poporul după el, tot ce a plecat din Egipt aveau nevoie de apaște, deci aici a fost minunea mare, că poporul a găsit deja cărare verde făcută de Dumnezeu prin nume Apa și-a călcat firea sa, împotriva firii sale s-a făcut perete neînghețând, iar când a ieșit poporul lui Israel la malul libertății, Faraon a gonit ca un nebun și era în adâncul mării, cu toată oastea, după poporul lui Israel. Și momentul acela, insuflat de Duhul Sfânt și povățuit de Sfântul Înger, Moise s-a întors spre Marea Roșie și făcând a furmezi semn cu toiagul mare s-a închis, înnecându-l pe Faraon și toată oastea lui. De ce a mijlocit Dumnezeu acest lucru? Faraon atâta de împietrit era și sujitor idolilor, a văzut atâtea minuni în numele Dumnezeului lui Israel și nu s-a învățat minte. Mai ales ultima minune care putea să o înțeleagă și să se întoarcă, când a văzut marea despicată, Putea să se înfricoșeze, orice om își putea aseama de seama că este împotriva firei apei și mai ales pământul mocirlos, din adâncul mării să fie cărare netede și pașiște. Putea să se întoarcă în momentul acela, dar nu s-a întors fapt ce înseamnă împietrirea omului și din acest motiv, că a fost atât de împietrit, Dumnezeu a mijlocit, ca prin semnul de a curmezi și al mării, cu toiazul Moise a închis marea. De atunci, în biserica creștină, faraon a rămas ca păcatul care rămâne în cristelnița botezului. Al treilea botez era botezul lui Moise care era lăsat prin lege, că tot omul care era... Purca, se spurca, spurcase, cumva era necurat în ziua, se spăla și până la apusul soarelui rămânea în afara tabere. Apoi când apunea soarele, intra în tabără, dar nu înainte de a se spăla. Era o lege destul de strictă. Alt botez al patului este botezul Sfântului Ioan Botezătorul, de care v-am spus el că îl făcea numai în apa Iordanului, că cei ce veneau erau scufundați până adrumați și acolo mărturisindu-și păcatele, el cunoscând ca într-o foaie, ca într-o carte adântul omului, apoi îl scufundat. Al cincilea botez este botezul Domnului Hristos care se face în apă, în apa Iordanului, și neavând păcat, nici păcatul strămoșesc că s-a născut din sămânță iasă nu avea nevoie de mărturisire. Și Duhul Sfânt vine peste Domnul în chip de porumbel. De acum avea să se deschide iera creștină. Oamenii aveau să se nască a doua oară din apă și din duc, după cum a spus Mântuitorul lui Nicodim când discuta cu el, spunându-i, dacă nu se naște omul a doua oară, acela nu va gusta împărăția lui Dumnezeu. Iar Nicodim, neștiind și neînțelegând, zice, Doamne, dar cum mai poate omul odată născut să mai intre în pântă cele mame și să nască două ori? Și atunci Domnul îi spune, din apă și din duh, aceea este a doua naștere care este în părăția lui Dumnezeu. Deschizându-se, era creștină, avea să se mai nască încă două tipuri de botez care s-au practicat în biserică. Potezul lacrimilor care a fost caracteristic cu vioșilor și care este caracteristic și nouă oamenilor, ca plângând trecutul să te înțelepsești, păzindu-te pe viitor să nu mai caz în ceea ce te-ai lovit până în ziua când pui începutul pocăinței. Potezul al șaptelea este botezul muceniciei, botezul de sânge de care s-au împărtășit sfinții mucenici. Mulți dintre ei, în prigoanele păgâne ale Antichității, nici nu erau botezați. Dar de așa natură mijlocea Dumnezeu cătăindu i capul sau în schimvirile în care ne sufereau pentru mărturisirea lui Hristos a credințe, Sângele lor, acoperindu-le trupurile, era cel mai sfânt botez. Al optelea botez este botezul de foc care va fi și ultimul botez al lumii, adică Apocalipsul. Acest botez de foc l-a suferit Sodoma și Gomora. Este un preludiu a Apocalipsului că pentapole cele mai bogate și elevate cetăți ale lumii antice, căzând în aceste păcate Sodom și gomorie, sodomie și gomorie, de acolo trăgându-se aceste două păcate, a atras mumia lui Dumnezeu de așa natură, încât că Dumnezeu i-a pe cei grezi din cetate, pe loc, cele două ofice și pe Sara. Și a plecat în munte, iar în urmă a venit foc din cer și a ars cetățile și cum spune și Sfântul Vasile în rugăciune, rămânând mărturie fum și pucioasă, nimic crescând acolo. Iubesc că din ultimul botez, acesta de foc, nu mai este spere generale cum a fost potopul în nord. Acela era pe regenerare, fiindcă apa întotdeauna de viață, dar acela de foc trece definitiv prin foc totul și omoară pentru totdeauna ceea ce este păcătos mârșat. Domnul Hristos avea să se boteze în apă și nu înaltă, în alt fel. Din cauza că ca omul este închegat din patru stihi cum spun Simții Părinști, și si credem și si noi. Una este aerul, a doua este apa, a treia pământul și si al patrulea este foc. Toate acestea se înjugă într-o de de pământ însuflețit. Avem căldură și omul mort nu mai are, nu mai este cald. Avem nevoie de aia cu care respirăm, apa care este o parte covârșitoare în trupul vii și pământul din care ne hrănim și în care ne și ducem prin moarte, ne descompunem în cele patru elemente din care suntem făcuți. Pământul și toate cele patru stihii erau spurcate prin idolatrie. Că idolatria atâta de nebună era, aducea gel în cinstea diavolilor, cu incantații, cu fel de fel de ceremonii de a copilor idolești. Și în felul acesta, văzduhul se spurca prin. Fumul care înșadă de la arderea jertfelor, în cinstea zeilor. Focul era spurcat prin arderea jertfelor. Pământul era de asemenea spurcat că pe el se făcuse toate nebuniile păcatelor. Iar apa era spurcată că se spălau jertfele și mesele de jertfă. Deci toate acestea trebuiau resfințite și nimeni nu era în putere ca să resfințească decât acela care l-am văzut născându-se în peștera Bifleemului, în râul Iordanului, se votează, iar la Paști avea să învieze după ce a fost ucit de evrei. Dragi credincioși! Pământul avea să se sfințească prin șelfa care a adus-o în cinsta nașterii Domnului Hristos, peștera. Cu alte, cuvânt, cu alte cuvinte, personalizat pământul și-a adus ofrandă în cinsta lui Dumnezeu. Eu te găstuiesc, Vino în peștera aici. Aielul avea să se sfințească prin venirea Domnului Hristos din înaltul cerului și prin înălțarea sa la cer. Focul avea să se sfințească prin venirea Duhului Sfânt închip de lingvi de foc, peste apostol înțelepțându i totodată. Apa avea să fie resfințită prin venirea Domnului în râul Iordanului, potezându-se. Deci toate aceste elemente din care era făcut omul și care conglăsuiesc într-o pace desăvârșită prin Duhul de viață dat de Dumnezeu sunt resfințite de către Dumnezeu spurcate fiind de om înjugat la lucrarea idolată cu diavolul. Dar până sa se ajunge la acest botez avea să vină preînchipuirile. Cum spune Apostolul Pavel, Fraților, toți părinții noștri prin apă au fost și sub nor au fost și au trecut prin apă botezându-se și cu norul care i-a povăzit 40 de ani cu pustiul Sinai, Le erau acoperiți ca Duhul Sfânt, de Duhul Sfânt. Deci ei, cu alte cuvinte, au preînchipuit botezul acela de care noi ne împărtășim astăzi. Trecând prin apă s-a îngropat păcatul, iar norul era preînchipuirea Duhului Sfânt. Ceea ce se întâmplă atunci când preotul, în dreapta credință și nu în altă credință, botează pe cel nou născut. Domnul Hristos, și mă repet aici de la cuvântul de El, pentru cei care nu au reținut sau sunt în noi, s-a botezat la 30 de ani, fiindcă în legea că nu se hirotonea pobățuitor în poporul lui Israel sub 30 de ani, socotindu-se vârsta maturității bărbătești, Erau și trei vârste ale omului, a copilăriei care este a nebuniei, Ați ei băiețelelor, cum știm că sunt copii și am fost cu toții copii. Și nimeni n-a fost ca unul dintre. Adolescenței care este a focului, a și peste 30 de ani începe a, a treia vârsta omului care este a lăcomiei, a aroganței și celelalte de care mulți oameni suferă ca de niște cangrene de niște metastaze la timpul acesta. Deci Domnul Hristos a primit toate cele trei guste. Sunt unele credințe neoprotestante care botează la 30 de ani o greșeală groaznică în biserică. Într-adevăr, spune Domnul Hristos, povățindu-i pe apostol, mergeți în toată lumea și propovădiți Evanghelia. Cine va crede și se va boteza, se va mântui. O disculpare de la botezul fruncului a neoprotestanților este aceasta. Cum se-i Evanghelia unui copil care îi bănțuiți și nici nu înțelege? Cum ne mai confruntăm și noi în biserică? Dar atunci când au plecat apostolii la propovăduire, ei nu vorbeau copiilor, ci vorbeau părinților și oamenilor maturi. Era începutul creștinismului. Oamenii trebuiau să se dezrădăcineze din păgânismul atât de îmbătrânit și să se înrădăcineze în pământul nou, în creștinism și atunci mergând cu sabia cuvântului în lume oamenii credeau, se botezau primul lucru care credeau să-l facă prin a doua naștere din apă și din duh, și apoi începeau să se ducă încărări în restul cărărilor vieții cu fapte bune. Din acest motiv ei rătăcindu-se și neînțelegând Scripturile, după cum spune și Mântuitorul în Evanghelii de sale, mulți citind Scripturile se vor s-au născut atâtea confesiuni, sclăine, confesiuni, religie, credințe cele adevărate și mântuitoare. Ca să se împlinească toate acestea trebuia să fie și omul potrivit pentru așa ceva iată că Ioan Botezătorul deja aștepta în pustiul Iordanului într-o viață de, au, de o austeritate cumplită cum nimeni pe pământ nu a mai avut-o. Aștepta în primirea prorociilor. Povății de îngeri vine la Iordan. Acolo vine și Domnul Hristos unde avea să se săvârșească botezul și unde avea să crape și zapesul încheiat între Diavol și Adam prin aceeași înșelăciune care i-a făcut-o în Edem, în Rai, când l-a scos, călcând porunca lui Dumnezeu, l-a scos Dumnezeu din Rai. Ioan Botezătorul, după cum am spus, fiul pustiei era glasul care striga în pustiul Iordanului, dar striga și în pustiul minților oamenilor. Ce înseamnă pustiul minții omului? Omul care aude, ochi are și nu vede, urechi are și nu aude, cum spune prorocul David. Ca un ide. A Auzi, a vedea, a conștientiza ceea ce este în jurul tău, înseamnă să te oprești un pic în halta vieții tale și să vezi ce zice acel glas, că toate au un glas. Spun Sfinții Părinți că sunt trei glasuri de care se împărtășește omul. Este glasul naturii înconjurătoare lui. Că dacă stai cu mintea și auzi glasul acela mut al naturii, îți dai seama că cineva a Glasul acela îl pune în existență pe ziditorul naturii, inclusiv al tău. Din cauza aceasta toată natura se va răzbuna pe om în ceasul judecății. Animalele vor veni și îl vor judeca pe om, că ele în limita lor mentală îl conștientizează pe Dumnezeu. Omul nu. Că nu vrea... Al doilea glas este glasul lăumpric al omului, este conștiința care este un glas atât de puternic de te poate distruge la un moment dat, după cum îți este conștiința de activată sau moartă. Și conștiința, dacă este la un lucru cât de cât, fi, atunci a conștientizează păcatul. Am întâlnit un om odată din scădincioși, care atâta de distrus a fost în ființa lui datorită păcatului, încât că a fost în marginea prăpăstii să-și pierdă mințile. Au fost cazuri în istorie de fete care erau necinstite și n-au rezistat acestei traume și s-au sinucit. Oameni care au pierdut pe cineva drag și și-a pierdut mințile datorită acelei dureri, acelui glas lăunte. acelei cel mai profund care normal te-ar duce încetul cu încetul spre Dumnezeu. Al treilea glas este glasul lui Dumnezeu care s-a arătat Sfinților de multe ori, cum a fost și glasul care l-a și întors de Apostolul Pavel când, Râvnitor fiind, repetându în cele iudaicești mergea în Damas să-i lege pe creștini și pe cărare auzit glasul lui Dumnezeu sable, sable, pentru ce mă prigonești? Numai el l-a auzit nu și soldații care îl însoțeau Lumina orbitoarei a orbit ochii și glasul a amorțit încât că a căzut de pe cap și în Aceeași minte îi s-a Mergi în Damas pe ulița dreaptă și vei găsi pe un oarecare Anania și spune să te boteze. În momentul când s-a botezat, în urma acelui glas dumnezeiesc, după cum avea să spună mai târziu Apostolul, parcă s-au luat niște solți de pe ochii lui și a început să conștientizeze cele duhovnicerii. Acest glas îl vedem de nenumărate ori, de fapt toate trei glasurile și noi îl auzim și după cum suntem de atenți, de simțitori, conștientizăm și ne întoarcem din cărările strânde în cărările plete. Deci acest glas în pustie, din și era Ioan Purta în haină din păr de cănilă. De ce nu din alt animal? Camila este la mijlocul animalelor între cele curate și necurate, după cum era în legea judaică. În legea judaică cele curate erau cele rumegătoare și copita despicată. Camila are copita nedespicată și rumegătoare. Și din acest motiv el purta nu aiurea când avea cu ce să se îmbrace, ci pus în temă de către Dumnezeu, îmbracăte te cu aceasta. Această haină de cămilă cu păr foarte ascru simboliza și nevoința lui pe cele austere ca să se ascute mintea și sufletul. Și totodată era mijlocitor între cele două testamente, testamentul vechi și testamentul Nou. Era încins cu brâu din piele de dobitor, nu cu o funie sau cu altfel de brâu. Numai acesta al putea simbolizând omorârea trupului său, adică nu uciderea propriu-zisă, ci omorârea patimilor trupești fapt pentru care l-a și înălțat la această treaptă, încât că Sfinții Părinți l-au catalogat a fi, fi un om încel în trup. Când veneau popoarele la Ioan Botezătorul și asculta cuvântul, și a, cu atâta să îl ascultau, încât că parcă erau rupți de realitate, Mulți dintre aceia veneau perverși fiind în mințile lor. Majoritatea veneau și se botezau. Și atunci când îi simțeam Ioan Botezătorul pe farisei și carturari și saducheii, care erau din sinagogă, că urmăreau din cuvinte pe Ioan Botezătorul, el parcă le făcea o disecție prin interiorul lor și cunoșteau cât de mârși au sunt, ascunși. Pozau atenți la cuvintele lui Ioan Botezătorul, dar inima lor era o trăvită. Cum de multe ori am avut și în biserică niște istezi de genul acesta, vin și înregistrează tot, dar nu au nici o treabă cu Dumnezeu, doar să i scodească, să le fie de capul lor acestor farisei și saduchei aceștia care mai fac aceste lucruri în ziua de astăzi sunt mai răi decât aceia că sunt fii acelora. și am avut parte și de lichele de genul acesta înainte de a se dărâma aici probabil și de acum aici pot să vină oricând acești farisei și când ei simțeam Ioan Botezătorul că vin nu pentru învățătură, ci pentru iscodire ne zicea, de năpârcă la ce-ați venit? Simțiți parda la rădăcina pomului, cuvinte scurte, dar o încărcătură enorme. De ce le zice Fui de năpârcă și nu altfel, șobolan sau leu sau mâți. Le zice pui de năpârcă din cauza că năpârca se naște rozând pântecele mamei. Nu se naște firesc orice animal. O moară mama, și așa se naște. De ce îi numești așa? Atât de și erau acești oameni și nu duce lipsă biserica de elemente de genul acesta? Ei i-au omorât pe toți prorocii, dar după ce erau morți, se lăudau cu ei. Iată că noi avem, Părinte, Tatăl nostru pe Avram. Fui de că ce ești. Tatăl tău e Avram, dar faci tu ce ce făcea Avram. Și atunci se spune Domnul, Tatăl vostru este satana care din început a fost încigător de oameni. Deci iată un cuvânt care a caracterizat pe jidanii timpul acelea pui de năpârgă. Se laudă cu noblețea poporului Izrael, dar tac, muțesc ca să le spună sfârșitul acelor novii proroci care au murit la datorie, mărturisindu-l pe Dumnezeu cel adevărat și muscrându-i în dreptațiile fapt pentru care iată acești pui de că l-au și pe Ioan Botezătorul tăindu-i capul urmând să culmineze fata lor mârșavă cu uciderea lui Hristos pe cruce fără niciun motiv pe Ioan Botezătorul l-au tăindu capul și nu altfel simbolizând ei au făcut o necunoștință de cauză, dar Dumnezeu a mijlocit ca să fie trimis în moarte în felul acesta, simbolizând tăierea tuturor prorocilor. Deci când capul lui, lui Ioan Botezătorul s-a desprins de către trup, închizându-i viața Sfântului, simbolizează tăierea evreilor de la tot testamentul vechi, făcându-și acum o lege nouă. Că Ioan Botezător era ultimul proroc până la venirea Domnului Hristos. De acum a urma ca să ucidă pe Hristos pe cruce, bajocorindu l prin cuvinte, umilindu-l prin cele mai mari jicniri ca niște bețiri ordinari, rănindu-i trupul din cap până în picioare, dar os nesfărământu Că așa aveau în legea lor, când mâncau mielul de Paști, porunca aveau să iau un miel pe măsura familiei și tot să-l mănânce până la apusul soarelui, dar o să nu frângă din el. Iubiți eu Ioan Botezătorul, pentru cuvântul lui atâta de puternic, dar să îndrepta omul din cărările păgânismului, fără de legilor, și prin viața lui atâta de sfântă, era atât de prețuit în popor, încât că se vestea până la cei mai mari ai poporului iuteu. El în smerenia lui spunea mereu, nu sunt eu Hristosul, nu sunt eu prorocul, <coughs> Că mulți dintre iudei îl întrebau după ce ascultau cuvântul, tu ești prorocul? Nu zice tu ești proroc. Accentuez aceste lucruri care sunt de o sensibilitate gramaticală, dar ca să înțelegeți ce înseamnă să traduci corect litera Scripturii, de unde s-au rătăcit atâția. Îi pune prorocul îl pune cu articol, adică particularizându-l cu alte cuvinte, vedem că ești un prolog, că știm ce este un prolog. dar noi așteptăm pe prorocul cel mare și îi spune tu ești prorocul, adică tu ești Mesia, tu ești acela mult așteptat, că după minunele care le faci și cum citești în viața noastră, fără a spune noi, știi viața, fără numai că tu ești Mesia. Iar el în smerenia lui spune, nu sunt eu, eu vă botez cu apă, dar vine după mine Cel ce este în putere de a vă boteza cu tu Sfânt, căre eu nu-i sunt vremei să-i găzdec cureaua încălțămintelor lui. Iarăși intrăm în gramatică. Nu zice curele. cureaua încălțămintelor lui. Încălțămintea se încingea pe picior cu acea curea, dar acea încălțăminte o pui în picioare, nu în cap nici în minte, fără numai că simbolizează mersul. Acela care venea să boteze cu focul cu Duhul Sfânt, însemna că trebuia să meargă, vine de undeva și pleacă undeva. Deci această mergere, această încălțăminte, simbolizează venirea Domnului Hristos din înaltul cerului pe pământ. Taina întrupării de care nici îngerii nu s-au putut împărtăși și nu s-au putut o explica cu atât mai puțin oamenii. Și apoi mergerea Domnului Hristos după ce moare pe crucea Golgotei, mergerea în pământ. Iar cureaua care Lagă aceste încălțăminte, adică venirea Domnului Hristos din ceruri pe pământ și de pe pământ în iad, este taina acestor două misiuni Dumnezeiești care nu mai cade sub incidența înțelepciunii omului, fără numai cărei ei descoperă Dumnezeu, dar nu oricui, ci celui care, după cum spune prorocul Isaia, care tremură și pune preț pe cuvântul lui Dumnezeu. Iubiscă din ceoși, botezul, nașterea a doua a omului din apă și din duce se face prin cele trei afundări. Cum spune iarăși apostolul Pavel, că în cei câți în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am și brăcat. Se fac cele trei afundări în numele Sfintei Trăinți. Și afundarea se face în apă definitivă. Nimic rămână nici măcar un fir din părul capului omului care se botează. Se fac în moartea și în vierea lui Hristos în numele Simte Trăinți, așa cum Hristos. A fost în mormânt trei zile și trei nopți și apoi a înviat, așa și omul se scufundă de trei ori zicând preotul, bătează-se lui Dumnezeu tare, în numele Tatălui, Amin. Îl scufundă și îl ridică deasupra Amin, a Fiului Amin și a Duhului Sfânt Amin de trei ori. Aceasta este adevărata naștere care, din apă și din Duh care lăsată simțui Farim. Și au îngrănițuit această naștere a doua cu Sfintele Canane încă de la Sfința apostol care spun. Preotul sau arhereul care nu va boteza în cele trei afuntări și în chemarea Sfintei Crăini se depărtează de la cinul care îl poartă, iar acela nu este botezat. Iată ce fac oamenii de astăzi, cum încetul, cum încetul vând credința la credințele și n-aș spune la o singură credință, o vând care apuca luașa jefuit din ea. Greșeala groaznică de care se vor împărtă și din sfintele pe pedeapsă. dar atunci când va decide Dumnezeu, este nașterea omului defectuoasă. Acum aș putea să spun că ne confruntăm cu cea mai grea problemă Că trebuie să întrebăm pe oameni dacă mai sunt bătezați sau nu. Că după cum bine vedeți, acum se cu oameni. Și se mediatizează continuu la televizor.